i arribarem a les 5 de la tarda d'aquest diumenge 31 d'octubre del 2021. Heu canviat l'hora del rellotge, anem una hora retreçats avui. Aquesta nit hauríeu d'haver retreçat el rellotge una hora i, per tant, quedan dos minutets per arribar a les 5 i no a les 6 la tarda. I en uns momentets començarà una nova edició del programa L'Eco de la Vall. Us espero, no marxeu. Quin embolic, re noi, això de les hores, eh? Quin embolic. Quin embolic. 5 en punt de la tarda, passant 30 segons de les 5 de la tarda d'aquest diumenge 31 d'octubre i és un plaer poder-vos saludar en directe des de l'estudi de Ràdio Les Planes, aquí a l'emisora municipal de Les Planes d'Ustoles. Espero que hau canviat l'hora i que sapigueu que està a punt de començar aquest programa i no us espereu fins a les 6, perquè fareu tard. L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. I aquest darrer diumenge del mes d'octubre us porto un programa ben xulo. És un muntatge que acabo d'acabar ara mateix, pràcticament, de la xerrada que es va fer ara fa eh, un parell de dies, el divendres 29 d'octubre, eh, dedicada als remenses una xerrada a càrrec de Rosa Lluc Bremont, que és professora d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona, i veïna de Banyoles, i ens va fer aquesta xerrada a l'església de Sant Cristòfol, d'aquí de les panes d'Ustoles, on s'està mm, exposant, valgui la redundància, l'exposició Els remenses, la lluita per la llibertat. Mm. És una exposició itinerant que va començar a la Vall d'en Bas... Ara està aquí a les panes d'Ustola, es passarà per Sant Feliu de Pallarols i també per Amer. És cert que fa uns anys, és veritat que la Covid, tot ho va dificultar, eh? però fa uns anys, des de la vall d'en Bas, al Mosset de Girona, ens van demanar si podíem fer una col·laboració per començar a tornar a treballar amb els remenses i donar a treballar significat. Clar, estem en un territori plenament remensa. Eh? És a dir, ara veníem, he vingut en cotxe, em per Brunyola, que era de l'Almoina de Girona, els remenses van sagrastar el senyor, durant tota, la guerra, durant tota la guerra de la Mensa van tenir els senyors agrestats i vas veient tot de castells, no? entre ells el castell Justoles, que és un dels castells que el més significat va tenir eh, perquè és un dels primers que els Ramenses van ocupar quan els Ramenses eh, en 1462 agafen les armes, el primer que fan és ocupar una sèrie de castells i una sèrie de castells que simbolitzaven el poder dels senyors eh, i simbolitzaven tot allò contra el qual els remenses lluitaven, que eren aquests senyors feudals que els oprimien, que no els permetien tenir certs drets, que no els permetien tenir llibertat, que no els permetien eh, canviar, per exemple, de lloc de residència, canviar de feina, canviar de moltes coses. I, per tant, una de les primeres coses que fan i s'entén és ocupar els castells. I, en aquest cas, el Dostoles és un dels primers que van ocupar i que, a més a més, el van tenir durant molts més anys. Això o sigui, el van tenir ocupat després el rei, el va donar a Francesa Bantallat i, per tant, va estar ben bé una vintena d'anys en mans als romenses. Els remences eren els homes i dones catalans medievals que pertanyien a una senyoria feudal. Si volien marxar de la senyoria i del mas d'origen, havien de demanar i pagar la llibertat al senyor, que podia negar-s'hi o exigir un preu massa elevat. Quan es devenien lliures, perdien el mas i les terres. Els remenses van aixecar-se en armes contra els senyors feudals el 1462, i de nou al 1484. Volien obtenir la llibertat sense perdre cap dels drets ni potencial econòmic que havien obtingut en temps de crisi i tenir les mateixes capacitats polítiques que la resta de la societat. A la Baixa Edat Mitjana, els remenses no eren lliures jurídicament, però actuaven lliurement al marge de les senyories, si bé no tenien els mateixos drets i representativitat política càltres habitants de Catalunya. I, i com que hem fet aquesta exposició i de fet em va semblar que era un... l'estructura és nostra no? és a dir, l'ordre seguiria avui una mica el guió de l'exposició que ara més que comença per Primer bloc, qui són els remenses? Em semblava que, i ho deia ara mateix el vostre alcalde certament els remenses tenien en compte que eren això, 70-80, 90% de la població de les comarques gironines la meva comarca, el Pla de l'Estany, per exemple però és que la Garrotxa, però és que la Selva però és que també Osona eh? però també a l'Empordà tots dos Empordans, i per tant, tenint en compte que eren la gran major part de la població, segueixen molt desconeguts i hem de pensar que tots nosaltres, o, o, o gairebé tots nosaltres, com a mínim si haguéssim viscut al segle XIV seríem remenses en aquest moment o haguéssim sigut remenses, no? Jo explicava eh, el dia de l'exposició, per exemple, que quan jo feia la tesi, una de les coses que em va fer més il·lusió, una certa il·lusió, no? és com vaig trobar una avantpassada meva siguent remensa i pagant la seva llibertat. No? Una bremón de Crespià, perquè els bramons no han marxat de, del pla de l'estany des de fa molts segles, que comprava la seva llibertat. No? I, per tant, és un tema absolutament mostrat. Quien eren els remenses? Els remenses eren el nom que rebíem, les persones que no tenien llibertat a l'època medieval. Que no tenien llibertat, en realitat no tenien llibertat de moviment. Tenien totes les altres llibertats. I això és important. Ja sé que per nosaltres ara, amb uns del segle XXI, parlar de no tenir llibertat té uns significats diferents. Però en el món medieval es distingia molt qui era el que no tenia cap llibertat, que era un esclau, que un esclau era un animal els esclaus en tots els segles medievals, a partir del segle XIII es comença a pensar que els esclaus són persones, fins llavors eren uns animals que parlaven és a dir, la diferència entre un bou i un esclau és que l'esclau parlava i el bou no i per tant, tenir aquesta llibertat és fonamental els remenses, el que no podien i per tant, no tenien llibertat de moviment, en diem no podien marxar d'allà on havien nascut si el senyor no us donava permís, estava en un món feudal. Tot el segle, tot els segles medievals, o a partir del segle XI, s'instaura un nou sistema. Un nou sistema, un sistema polític, sistema econòmic, sistema social, un mode de producció. És a dir, s'instalva tota una manera diferent d'organitzar. Que és això que se'n diu feudalisme i que funciona realment molt diferent al que és el capitalisme, en el que teòricament... ...estem encara ara. Des del segle XIII, ...els remenses van ser obligats a comprometre's... ...a no marxar de la senyoria i ja no perjudicar el senyor de cap manera. Fins i tot, alguns dels que no vivien al mas pagaven un cens anual en senyal de reconeixement de domini. Amb aquestes mesures, els senyors volien impedir la mobilitat dels remenses i evitar que poguessin obtenir la llibertat que oferien les viles i ciutats catalanes els que hi visquessin més d'un any i un dia sense ser reclamat pel seu senyor. feudalisme hi ha una minoria de gent, són els senyors feudals, els que veuen els castells, els que veuen els palaus, també són els bisbes, eh? també són els grans monestirs, que viuen de la, dels diners que generen la gran major part de la població, dels diners que generen fonamentalment els pagesos, perquè estem parlant d'un món fonamentalment agrícola. Agrícola ramader, eh? és a dir, no només és de pagesos, també és doncs, en alguns... Masos de la Roixa o, per exemple, de les Gavarres, veiem que són masos que tenen poca terra de Conreu però tenen molt animal, com és lògic. Eh? És a dir... Llavors, en aquest sistema feudal, aquesta minoria de senyors viuen de la feina que generen o de la renda que generen la majoria. Ja sé que per alguns, això també és un sistema capitalista, no, el que canvia aquí és com s'aconsegueixen aquests diners. El feudalisme és un sistema que s'aplica mitjançant la violència i no és una violència sempre física no cal que ens imaginem és veritat que, el, que avui en dia cada vegada que veiem una matança, cada que veiem guerres hi ha un periodista i un intel·lectual que diu això és com un bon medieval no, en el món medieval hi veia les mateixes guerres que poden haver-hi avui o les mateixes violències el que havia era aquella violència que no es diu aquella violència que se sent, aquella violència que se sap. Aquella violència de tu saps que un dia amb un pagès de no sé quin mas va fer no sé què i el senyor el va posar a la presó. És aquest tipus de, de sensació de que no tens dret a fer res. Els remenses, doncs, eren aquelles persones que no tenien llibertat de moviment, que no podien marxar del seu mas si el senyor no els autoritzava no podien marxar del seu mas. I aquest detall també és molt important, perquè vol dir que, com a mínim, al segle XI, al segle XII, al segle 13, és a dir, eh, entre el 1000 i el 1200, eh, tots aquells que eren remenses és perquè tenien terres. I, per tant, hem de veure també com una cosa positiva. Hi havia gent que tenia llibertat però no tenia terres, jo no podia treballar. En un món on tothom treballa amb masos, si no tens un mas... No pots treballar, o no tens de què treballar. Eh? Has d'anar de treballar a cases dels altres. I, per tant, en remenses, de fet, sabem que la servitud a Catalunya, i aquí sí que és una característica molt d'aquí, la servitud es transmet de pares a fins. Eh? És a dir, sereta, ho sàpigues o no ho sàpigues. La condició sereta, si el teu pare era remensa, o molt sovint, eh? si el teu avi era remensa i tu no ho sabies... Tu eres remensa, però, la, però la, la, la condició de ser de remensa l'exigia la terra. El que no es podia dir era tenir un mas, com, un mas com el que s'entén encara, eh? una casa amb una sèrie de terres, que són els que es treballen, això és el concepte que s'imposa més a més al segle XI, eh, els remenses tenien un mas. Per tant, a vegades tenim tendència a creure que els remenses eren molt desgraciats, però tampoc tant. Eh? En un món medieval hi havia gent per sota d'ells, que eren la gent que no tenia ni terres, que no tenia ni cases on viure. Eh? És a dir, que en el món medieval i el món català, malgrat tot, no són els que estan per sota de tot. De fet, la servitud, que és aquest no llibertat de moviment, és el que caracteritza la servitud, és del, és típica del sistema feudal existeix a tota Europa eh? és a dir, a tota Europa hi ha uns pagesos que no tenen llibertat de moviment, a tota Europa i a tota Europa hi ha uns pagesos que han de fer pagaments molt semblants als remenses, però qui es deien remenses, a l'Aragó es deien exaricos, eh? a França a tota la Catalunya nord hi havia remenses, també és clar però més amunt hi havia també serfs per tant és un cas que realment no és original perquè n'hi ha tota Europa. El que, sí que ens, eh, o el que sí que fa que el cas dels Remenses sigui més digne d'estudi o més conegut és que van fer una revolta. És que els Remenses van ser un dels primers col·lectius pagesos a Europa que van agafar les armes, que es van aixecar contra els senyors feudals, que van iniciar unes guerres. I per tant és aquest cas el que sobretot ens fa diferents. De fet, de revoltes pageses a Europa, i al principi de tot, no, no sé quin bloc d'aquests, perquè ara no me'n recordo, eh? però hi ha un mapa de totes els tot, alçaments pagesos a Europa. I, per tant, tampoc és que sigui, en aquest sentit, l'únic que hi va haver, però sí és el que un dels que coneixem millor i un dels més llargs. I, a més a més, és un dels que, malgrat tot, van triomfar no van triomfar en tot, eh? no van guanyar en tot, difícilment es guanya sempre en tot, van guanyar bona part del que van aconseguir. Els mals usos eren els sis drets principals que els senyors tenien sobre els seus homes i dones no lliures. El nom indica que es tractava d'abusos que s'havien imposat per la força. A través de les exigències servils, els senyors controlaven la vida dels remenses, a banda de rebre'n ingressos extraordinaris. Remensa. Es pagava si es volia marxar de la senyoria i del març. Els homes, les vídues i pubilles podien pagar una tercera part dels béns. El senyor podia negar-se a concedir la remensa excepte a les noies solteres. La compra de la llibertat era tan característica que va donar nom als remenses catalans. Intèstia. Es pagava si qualsevol remensa moria sense testament escrit o si la senyoria no el considerava vàlid. Aixòrquia. Es pagava si qualsevol se moria sense fills o si la senyoria considerava que no eren capaços d'heretar el mas. Ferma d'espoli forçada. Es pagava quan l'hereu o pobilla es casava amb algú d'una altra senyoria. Àrcia. Penalitzava la crema accidental o per descuit del mas o les terres. Cogúcia. S'exigia quan la dona cometia adulteri i es podia demostrar. Per tant, enremenses són persones que viuen en masos i no tenen llibertat. El que no tenen llibertat és per marxar del seu mas. El que no poden és abandonar el seu mas i anar-se'n a instal·lar en un altre lloc. No poden si el senyor no els autoritza. I el senyor els autoritza si li paguen uns diners. De fet, el senyor els autoritza si li paguen el que se'n diu la remensa. La remensa, en realitat, és la compra de la llibertat. És la compra de la llibertat per poder marxar. Ara bé, si marxes, perds la terra. És a dir, és la condició, perquè tu t'estàs alliberant d'aquesta terra. I, per tant, tampoc trobem tants remences que vulguin marxar perquè, si marxen, no tenen de què treballar. Ara bé, a Catalunya, a més a més, tot això es comença a imposar al segle XI, és quan Catalunya es feudalitza, Catalunya i Europa, eh? però és veritat que, com que Catalunya havia estat, ja saben, en mans musulmanes, havien vingut els carolins, es havien conquerit, sí que eh, és una comunitat molt més petita que es coneix molt millor. És una altra dels... dels jo a vegades dic que en el món medieval, el que jo treballo, a Catalunya surten els llibres d'història universal per dos elements, per quan ve la feudalització, perquè la coneixem molt bé, tota aquesta zona del Pirineu, sobretot, i per quan acaba la feudalització, amb la guerra dels remenses. I són els dos elements que ens fan sortir en els llibres d'història medieval del món. D'història medieval, ja eh? més, potser no. Aquestes guerres, en principi, sembla que sí que les guanyen revens. A més a més del segle X s'instaura a Catalunya el sistema de l'hereu. Aquest sistema d'hereu únic, el coneixen totze, eh? el fill gran es queda humàs, eh? el mas. El fill gran hereta la propietat i els altres fills reparteixen un espat. el sistema l'hereu únic que s'imposa també i el veiem a Catalunya a partir del segle X, fa que de cada generació hi hagi més d'un fill que ha de marxar perquè un mas no dóna per tres fills. Precisament, l'objectiu era que cada mas hi hagués una família que es quedés i treballés. I, per tant, normalment, si es tenien dos tres fills, un era l'hereu, un es quedava, un potser es quedava a treballar eh, siguent solter, és a dir, quedant-se com a conco i no poguant casar, i un podia marxar. Aquests són els remenses que ens costen de conèixer, els que marxaven. Perquè molts marxaven sense pagar, perquè, com que ja hi havia un germà que es quedava treballant les terres, el senyor li era igual. I llavors trobem remenses, per exemple, a Olot, a Mer, a Girona, a Banyoles, a Barcelona... És a dir, trobem remenses que s'han anat instal·lant a diversos llocs. O remenses que viuen en celleres, no? és a dir, aquí a les planes, en el nucli urbà que està, el tenen aquí reflectit molt bé com creix amb, aquests, amb aquesta feina que va fer el Xavi Solam de Llara i Culturània, a, a la sarrera de Sant Fru de Pallarols es nota molt, eh? es veu perfectament com hi ha una sèrie de gent que va viure allà. I són gent que va anar a allà a fer feines, tipus sabates, fer de sabaters, fer de forners, fer de ferrers, fer de fusters, és a dir, feines, en diríem, urbanes. Eh? Tot i que això no són grans ciutats, però sí feines urbanes. Aquests remenses marxaven i els senyors no els deien res. El problema quin era? I per tant tenim remenses majoritàriament visquen a pagès i fent de pagesos, però també trobem remenses en nuclis urbans fent altres feines i alguns tenen fills, tenen nens i van fent la vida de la ciutat o allà en testiguin. El problema és que el sistema feudal havia imposat la servitud i la no llibertat estava molt ben pensat des del punt de vista dels senyor feudals, eh? estava molt ben pensat. Ah, ells havien dividit el territori en masos, a cada mas havien posat una família, a cada mas els havien dit tu pagaràs aquesta renda al cap de l'any eh? i sabem que en alguns moments la renda que paguen els masos és més del 50% del que produeixen, per tant són pagaments molt elevats, eh? és a dir, hi ha moments que paguen el 50 o el 60% del que s'està produint per tant, com a sistema era fantàstic el senyor Faudel sabia que en aquest mas hi havia de família i que a... com que la servitud s'heretava passarien segles tots aquests altres fills que marxaven no feien nosa el problema és quan la línia del mas es troncala per mort, per malaltia eh? per... llavors sí que aquí hi havia un problema i qui tenia dret a tornar a ocupar aquesta terra. Perquè la remensa pels pagesos té una cosa positiva, perquè cadascú és com és, eh? jo com que tinc tendència a ser optimista, miro la part positiva, tenia una cosa positiva, i és que a diferència d'altres persones sotmeses a la servitud a Europa, aquí a Catalunya tenien drets de propietat, i aquesta era una de les seves claus. Ells estaven lligats a una terra, per tant no la podien deixar, però ningú més la podia ocupar. I això és el que a la llarga va acabar provocant que hi hagués, a més a més, uns alçaments, també. Perquè els senyors feudals es van trobar en un moment en qual tenien una sèrie de masos, els propietaris s'havien mort i no podien fer los treballar. I, per tant, comencen a buscar els remenses a les ciutats, és quan, els, és quan els comencem a veure i els comença a perdre. Francesc de Berntallat va liderar el primer aixecament remensa ell havia nascut en un mas lliure de la vall d'en Bas, però en casar-se amb Joan Anoguer, una pagesa remensa de Batet de la Serra, va fer seva la causa dels remenses. Els pagesos, els senyors i fins i tot els reis van considerar-lo el capdell de l'aixecament. Després de la Guerra Civil, el rei Joan II el va ennoblir i va recompensar amb terres i dominis la seva contribució. Acabada la guerra, va mostrar-se satisfet i no va participar en el segon alçament, tot i que, de nou, va implicar-se en la resolució definitiva del conflicte per petició del rei. remenses pagesos, tenim remenses no pagesos. Què caracteritza els remenses catalans? I és això del que suposo que n hauran sentit parlar que és això que en diem els mals usos. Mals usos, el nom és molt important. És una altra cosa que, per exemple, jo, jo insisteixo molt amb els alumnes, que les paraules no són perquè sí. Si un senyor feudal t'exigeix allò que en diu un mal ús, és que clarament sap que està fent un ús dolent d'una pràctica. I els mals usos és el que, certament, a Catalunya coneixem millor. Alguns dels mals usos tenen paral·lels a Europa, alguns no, però alguns tenen paral·lels. Per exemple, hi havia un malús que es pagava, en realitat són sis, en general es considera que són, ai, són sis, eh? hi havia un malús que s'havia de pagar en funció d'en qui et casaves. No sempre que et casessis, sinó si et casaves amb una persona que tenia un senyor feudal diferent. Per tant, si, tenies, si et casaves amb una persona que tenia un senyor feudal diferent, havies de pagar. Era una garantia. Pensi que una de les característiques del feudalisme a Catalunya és que en un lloc com les Planes podia haver-hi quatre o cinc senyors feudals. Per tant, el teu veí del costat podia ser d'un altre senyor feudal. Per tant, era molt probable que et casessis amb algú d'una altra senyoria feudal perquè el coneixies. Ho dic perquè, per exemple, a vegades... Hi vist tots pel·lícules no? d'Anglaterra eh? i les senyories feudals eren immenses i estaven molt allunyades les unes de les altres. Per tant, tots els que vivien allà eren del mateix. Aquí no. Eh? Aquí no. Aquí estaven tots barrejats. Hi havia dos mals usos que gravaven la mort. Gravaven la mort en un cas quan el remença moria sense testament, uh, que és aquest que es diu la intèstia. Uh, si el se moria sense testament, en el qual deia qui seria l'hereu, havia de pagar aquest que l'heretés l'equivalent a una tercera part dels béns. Estem parlant de xifres considerables. L'altre malús que gravava la mort es deia la xòrquia. i era aquest, El malús gravava o paralitzava el pagès que moria sense deixar un hereu. Bé, hi ha pagesos que hereten i moren sense haver tingut temps de deixar un hereu. I aquí es van començar unes grans discussions perquè l'Església, per exemple, considerava que no es podia aplicar la xòrquia a hereus que no, que no tenien edat per tenir fills. És a dir, una persona que tenia 15 anys no li podies exigir que tingués un fill perquè no hi havia, no hi havia hagut temps. I, per tant, la firma d'Espoli, que crevava el casament, la intestia i la xòrquia, que crevaven la mort, hi havia un que no el trobem lloc, que es diu l'Àrcia, que és quan, teòricament penalitzava quan el pagès se li cremaven les terres o se li cremava part de les terres. És curiós que no el trobem enlloc. És curiós perquè, darrerament, cada any tenim incendis. És curiós que durant el segle a 13, 14 i 15. res es cremés. També és veritat que si hi havia un incendi al mar, el senyor també es veia molt perjudicat, perquè la major part dels pagaments, i no ho he dit, eren proporcionals. Per tant, si tu collies deu, pagaves. Si tu pega... si collies un, pagaves en proporció. Eh? I per tant, clar, si les terres s'han cremat, el senyor tampoc cobra. I després hi havia un altre, que era el de la Cogúcia, que aquest només en tenim un cas d'aquí Joanetes, que era, paralitzava quan la dona del Ramensa era d'últera, eh? quan la dona del Ramensa tenia una relació fora del matrimoni. Bàsicament, suposo que entenen, el problema és... De qui serà fill? Perquè, clar, si el fill remensa segueix la condició de la mare, eh, la mare la coneixem, però el pare no, no? i per tant, podia haver-hi un problema. Després, el sisè Malús era aquest de la remensa de la compra la pròpia llibertat. I aquests els coneixem molt bé perquè els remenses no van parar a demanar que els eliminessin. I per això els coneixem. I sobretot els coneixem quan els senyors accepten suprimir-los. És llavors quan en tenim notícies... D'alguns en tenim notícies amb pergamins, amb, amb registres de notaris, que és amb el que treballem sobretot els medievalistes, amb llibres de comptes, que és el que vaig treballar allò de moina, i que, per tant, veies exactament els que els cobraven. Però al voltant d'aquests sis mals usos, i, per exemple, eh, el del matrimoni i el de la mort, a tot França es paga, tenen altres noms, a tot Anglaterra es paga, eh? és a dir, al final aquí, pels senyors feudals, si ho mirem des del punt de vista dels senyors feudals, a mi no em caben gaire bé, però si ho mirem des del punt de vista dels senyors feudals, el que estan penalitzant és que el MAS quedi sense propietari o que no quedi clar qui és el propietari. Eh? Després hi havia una altra sèrie de pagaments que ens queden més confusos i que ens és més difícil saber si realment es van exigir. Sabem que en alguns casos sí, però sabem que en molts no. Per exemple, les dones remenses tenen obligació de lletar, de donar el pit el fill del Senyor abans que el seu. Això és una cosa absolutament injusta, suposo que ja estaríem tots d'acord, no? però clar, això només se't pot exigir si tu acabes de tenir un fill i el Senyor que va tenir un fill. Eh? És a dir, no, no, no, no se't pot demanar en qualsevol altre moment i per tant sabem que en molts llocs no es demana o que hi ha moltes senyories de l'Església que no ho demanen. No? La senyoria d'Io vaig treballar, l'Almoina o, el, o, o el, la Catedral de Girona no el demanen mai perquè és que no tenen no tins... N'hi ha d'altres que sí que se sabem que en alguns llocs es demanaven i en altres no, i que és una pràctica que els que són més grans recordaran encara, no? que és que les filles dels pagesos havien d'anar a fer de minyones a les cases del senyor. I havien d'anar a fer de minyones durant un o dos anys, o va vegades tres. Els fills havien d'anar a fer de jornalers a casa del senyor, normalment sense cobrar. Eh? I és una pràctica que, de fet, en alguns llocs de la Garrotxa fins a del segle XX, encara es practica eh? i és que la filla ha d'anar per força a casa del senyor a treballar. Eh, són tot una sèrie de pagaments que ens queden confusos. Però sí que ens interessen perquè quan a vegades parlem de la, de la, de la servitud o dels remences i ens quedem amb aquests sis mals usos perdem tot aquest altre gran espectre d'altres exigències que se'ls hi poden fer. Eh, una de les coses... És que anava a dir pitjor, no? però una de les característiques de la servitud, a més a més, és que estem en un món feudal. I en el món feudal tot és privat, absolutament tot s'ha privatitzat. No hi ha res públic en el món feudal, és la característica del món feudal. Quan a partir del segle XIV els reis comencin a intentar imposar l'esperit públic és quan el feudalisme començarà a entrar en crisi.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 El castell d'Hostoles, un dels símbols visibles del poder feudal, va ser ocupat pels remenses des de l'inici de l'alçament de 1462. Allà van concentrar-se i van organitzar les tropes de l'anomenada muntanya. El castell i els seus dominis van ser un dels principals epicentres del conflicte violent, des d'on van atacar les tropes senyorials. Després de la Guerra Civil, el 1474, el rei va nomenar Bern Tallat bascompte d'Ostoles i senyor del castell. En obtenir el càrrec, Bern Tallat va garantir la llibertat dels pagesos de la vall. Durant el segon alçament, de nou va ser ocupat pels remenses revoltats en perjudici de Bern i d'aquells que li donaven suport. L'any 1486, i després de reiterades peticions i de la sentència d'Aguadalupe, el rei va reincorporar el castell d'Ostoles, entre d'altres castells, a la corona. L'eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Una de les característiques, a més a més, contra la que els remenses es revolten, és que els remenses no poden anar als tribunals. Els tribunals són del senyor. Si el remensa vol denunciar el senyor, ha d'anar fer-ho al tribunal del senyor. Està clar, no? Si tu vas a renunciar al teu senyor al tribunal del senyor, està clar que no tens cap mena d'opció de sortir-te'n. I és veritat que tot aquest món feudal i els reis catalans al llarg del segle XIII i del segle XIV que necessitaven diners els reis catalans van necessitar diners sempre, aquests que van desaparèixer i sempre van necessitar diners venien, però a vendre a, través de, a canvi de diners, eh? venien concessions i una de les concessions va ser que els senyors feudals en els seus territoris fessin el que volguessin. I per tant totes aquestes lleis fetes pels reis, fetes per les Corts, per aquestes Corts catalanes que tenen un origen clarament medieval és a dir, tot aquest nostre Parlament té un origen indubtablement medieval però era un Parlament en el qual s'afavoria perquè només hi participava part de la societat i per tant, un dels principals problemes amb els que es troben els remenses és que no tenen cap dret cap dret, és a dir si el senyor Busadells no els poden denunciar si els exigeix més pagaments, no poden denunciar. a I, mentrestant, això passa, en algunes viles es comencen a organitzar el que serà l'origen dels governs municipals. I, per tant, d'això que en el món medieval es diu universitat. I la universitat és un lloc d'ensenyament, eh? allà em treballo jo, o molts han estudiat, és a dir, el nostre un lloc d'ensenyament, però és el govern municipal. I, per tant, molt d'aquests remenses comencen a reclamar drets polítics perquè per exemple el cas de Banyoles, que és un dels que conec millor, els que vivien dins la vila de Banyoles eren lliures, els que vivien a mata, o sigui allà al costat, no eren lliures. I clar, com ho entens, això. I per tant, a partir d'aquí comencem a veure com els ramences comencen a demanar drets. No han seguit gens el guió, no seguit gens el guió, però uh, uh, més o menys he nata a el que havia d'explicar. El que m'interessaria destacar és que la servitud al segle 11 s'imposa per afavorir els senyors, clarament, són els senyors els que els interessa que aquest sistema s'imposi i per això ho fan. I ho fan amb la força, sí. Ho fan amb violència, sí. Ho fan sobretot amb amenaces, és a dir, més que amb violència física és l'amenaça, és el xantatge, eh? és a dir, és no hi ha justícia, però que no n'hi ha de veritat. No hi ha cap possibilitat. I per tant, durant el segle XI i el segle XII, sens dubte, la servitud dels remenses va afavorir els senyors. Ells sabien que cobrarien i cobraven pagaments proporcionals, per tant, cobraven amb espècies, cobraven amb farina, cobraven amb bous, cobraven amb porcs, cobraven amb el que es produís, eh? amb llet, amb oli, amb el que es produís, cobraven també amb moneda, cobraven pel fet que els pagesos tenien un mas cobraven pel fet que els pagesos tenien terres es' a dir, cobraven per tot i durant aquests dos segles que a més a més coincideixen amb uns segles de creixement econòmic perquè hi ha bones collites hi ha intercanvis comercials tot funciona bé la servitud afavoreix molts els senyors i no sabem l'opinió dels remenses un dels problemes que tenim és que gairebé no sabem l'opinió dels remenses fins al segle XV, fins a, més o menys al 1440, no comencem a trobar els remenses quan, quan parlen. És a dir, quan, quan estan demanant. Eh? Comencem a trobar 1380 primeres queixes, però a través d'altres. Mai tenim la seva veu directa. Són els altres que ens expliquen, els remenses diuen. I això també és molt important, però això, ja ho saben, la història l'escriuen els vencedors, la història no l'escriuen els vençuts, la història l'escriuen els de dalt, els que tenen l'accés l'escriptura, no? I, I en el món medieval molt poca gent tenia accés a l'escriptura. A partir del segle XIII, sobretot a finals del segle 13 i el segle XIV és un segle duríssim. És un segle complicadíssim. Ara és més fàcil d'entendre, perquè al segle XIV arriba la famosa Pesta Negra. És una pesta, és una maldia, és una epidèmia, és mundial, del que es coneixia en aquell moment, eh? Tota la Mediterrània... És una malaltia que a més a més ve d'Orient i que el veiem com va venir per vaixell i va entrant a tots els ports de la Mediterrània. Aquí a Catalunya sabem que arriba el maig, a Girona arriba al maig del 1348 a través del port de Sant Feliu de Guíxols. Sabem que també que arriba per terra des de Narbona, sabem que hi ha cartes de diferents universitats la de Girona, per exemple, que escriuen a Narbona i els diuen, escolta, ens estan dient que hi ha una malaltia i que la gent es mor i que la gent es mor en una setmana. I, per tant, aquest impacte de la Pesta Negra, per, per desgràcia, últimament l'hem tornat a veure. No? És a dir, és un impacte d'hi ha una malaltia, la gent l'està agafant, no hi ha res a fer. La pesta, negra, la pesta, a més a més, és molt ràpida. En menys d'una setmana la gent mor. Eh? És a dir, és, és, és, és molt i molt ràpida. Clar, la Pesta Negra en molts territoris es va morir entre... el més o menys el 25% de la població. És mo... Són xifres molt elevades. Eh? I a més a més, la Pesta Negra s'encomanava molt. Sabem que, per exemple, al monestir de Sant Pere de Roda queda un monjo viu. Moren tots, tots. I a més a més, la Pesta Negra és una maldia que afecta a tothom. La reina de Pere als cerimonios, o sigui, la, la dona del rei Pere, mor de la pesta, eh? mor tothom. La pesta del 1348 no va parar d'aparèixer durant tot el segle XIV. I a més a més es va anar com especialitzant. A partir del 1360 va aparèixer el que se'n diu la pesta dels infants. Només morien nens. A partir del 1370 la pesta de la gent gran. Només moria gent gran. Tot això genera incerteses com les que hem viscut en aquests darrers temps. No? És a dir, que no tens què està passant. A més a més, aquí els, els, a tota la zona de la rotxa va haver-hi importants terratrèmols. Olot cau, eh? la ciutat cau. Uh, molts d'aquests campanars cauen, el campanar de mer cau, cau mig monestir. Uh, els terratrèmols generen, a més a més, molta incertesa també, perquè no entens què has de fer. Mentrestant, hi ha períodes de moltes pluges i de moltes sequeres. Per tant, la terra no, no, no es cull, eh? no hi ha producció. Tot això fa també que la malaltia t'afecti més. Si tu no vas ben alimentat, qualsevol malaltia eh, és més dura. A més a més, hi ha plagues de llagosta. És a dir, el segle XIV semblava gairebé l'apocalipsi, això. Eh? És a dir, hi ha malaltia, hi ha terratrèmols, hi ha plagues de llagosta, hi ha sequeres, hi ha inundacions, hi ha nevades... És a dir, és un segle molt complicat. És un segle tan complicat que molta gent mor. I molta gent aprofita aquest desagavell per marxar i veiem com hi ha molts remenses que aprofiten aquest moment per a marxar i per tant els senyors feudals es troben en moltes terres que no s'estan treballant i això realment ens agraden més o menys els senyors feudals però lesiona molt els seus interessos perquè deixen de cobrar no tenen, no tenen ingressos i per tant a partir del segle XIV podríem dir que la servitud comença a perjudicar els senyors què fan els senyors? El que sempre han fet els senyors, no? és a dir, subjugar més, exigir més, apretar més, no? collar més, i és quan comencen a aconseguir, a més a més, que els reis els reconeguin els drets de collar més i, per exemple, aconsegueixen que els reis acceptin que no hi haurà remenses a les ciutats. Un dels privilegis de les ciutats a la món medieval és que a qui arribava se li perdonaven pràcticament els pecats. Els pecats potser no, pels els delictes sí, Eh? és a dir, te l'hi feia eh? I, i si no n'ets lliure passaves a ser lliure clar, els senyors feudals aconsegueixen i ho veiem per exemple molt clar en el cas de Figueres al segle XIII que els interessa que Figueres creixi i per tant el rei bueno, allà. Eh? Hi ha, ah. per tant hi ha un moment en el qual comencen a haver-hi molts masos que no són treballats i això perjudica els senyors i és aprofitat per alguns remenses per aconseguir terres més bones si aquell mas han mort i jo sé que aquella terra és més bona que la que jo tinc la vaig ocupar o si aquell mas ha mort tota la família i a la meva família tinc dos vins, doncs jo me'n quedo un i ocupo l'altre i ocupo és exactament el concepte ocupo eh? és exactament aquest concepte que després sembla que alguns es van inventar a finals del segle XX no, no, però és aquest eh? jo vaig anar i ho faig treballar i per tant el segle XIV és un segle de molts canvis canvis fins al punt que, és clar molts remenses es van començar a enriquir. Realment. Potser durant el segle XI i 12 es mantenien tots iguals, però sí que a partir del segle XIV hi ha remenses que acumulen masos o que acumulen terres bones i, per tant, veiem remenses realment rics. Realment rics vull dir remenses que tenen esclaus. Alguns remenses que tenen remenses, remenses que tenen objectes de plata, a casa seva, objectes d'or, eh, i per tant, opells, eh, pells pells pells de luxe, eh, dir, no, no, no, no pell de sabat, dir pells de luxe, eh, dir, i per tant, estem veient ramences que tenen llibres, per exemple, eh, és a dir, ramences que comencen a enriquir-se molt, mentre que d'altres s'estan empobrint i d'altres, bueno, es queden més o menys al mitj. Arriba un moment també que alguns d'aquests remenses estan rics, alguns són més rics que els propis senyors, però no tenen llibertat. I per tant és quan comencen a demanar. És quan comencen a dir, escolteu, això de la servitud no té cap sentit, i comencen, els el sentim a partir del 1380, sobretot a través de les reines, de les dones dels reis, que seran sobretot qui protegiran els remenses, com comencen a demanar drets. A demanar drets amb frases molt fàcils d'entendre. El temps de la servitud ha passat. Això és el que comença a dir. És a dir, nois, això ja no. O si sigui, el temps de la servitud ens ha quedat enrere. I aquí les reines comencen a defensar-lo. Part de l'Església comença a defensar els remenses. Altres frases que les veiem, que les diuen els remenses catalans i que les estan dient també alguns pagesos anglesos. Per exemple, el pare Adam, el pare Adam, va morir sense testament i Déu no el va castigar. Per tant, si Déu no va castigar Adam per no tenir testament escrit, per què ens castiga nosaltres? Són frases molt, molt senzilles i molt clares d'entència. No? És a dir, si Déu no castiga el seu fill, per què a nosaltres ens castiga? A partir d'aquí comencem a tenir primers moviments. És clar, tot el conflicte s'allarga pel, pel que he dit abans, perquè Catalunya una de les característiques principals és que les senyories estan molt partides. I tenim, a més a més, grans senyories, com el monestir de Mer, però senyors feudals que tenen 5-6 masos i, per tant, són molt petits. És aquí el... Per això triga tant, o triguem tant a veure com es construeix l'únic discurs. Però, a mesura que els remensis es van reunint, els reis els hi van venent el dret de reunir-se.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 aquí era aquesta la discussió, perquè per ser lliures, marxeu. Demanaven tenir drets polítics, si a tot arreu s'estaven creant universitats, s'estaven creant ajuntaments, perquè ells no podien tenir drets. Demanaven que se'ls si reconeguessin els seus drets econòmics, i, per tant, si havien aconseguit enriquir-se poder viure amb aquests diners. Demanaven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 certament s'adapta molt sabem, per exemple, que arriben les tres i immediatament comencen a parlar català i a escriure cartes en català és a dir, això en aquests moments penso que és important um, i, però comença a haver-hi baralles dins la pròpia família reial baralles típiques i tòpiques el rei Ferran, el rei s'havia casat havia tingut un fill, la dona havia mort es va casar amb una altra dona jove i va tenir un altre fill i la dona jove va dir l'hereu ha de ser un bon fill a partir d'aquí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 pot sustentar més aquesta guerra des de cap punt de vista. I a partir d'aquí el rei dissimula, dona el castell d'Hostoles els remenses, és a dir, dona al castell d'Ostoles a Berntallat, que és el gran líder remensa, aquest que va néixer aquí, aquest que va viure aquí a la vall d'en Bas, dona el castell d'Hostoles a Berntallat, crea aquí un vescomtat que es creu bueno, que ja estava creat, però li dona a Berntallat, i per tant els remenses líders de la primera revolta surten clarament beneficiats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 Fa anar als senyors i a tota una part dels remences en què ells ha van tallat el monestir de Guadalupe. és Extremadura, eh? és l'altra punta de la península Ibèrica i allà els diu Eudopactar. I pacten. Pacten el que se'n va dir la sentència arbitral de Guadalupe, que és la que soluciona tot aquest conflicte. És una sentència que per una banda afavoreix molt els remences i per altra banda els afavoreix poc. Els afavoreix molt perquè els dona la llibertat. Els reconeix la llibertat. És el primer document a Europa on es diu els pagesos seran lliures. Pagant. Perdó. Pagant. Eh? I si paguen, seran lliures. També és veritat que reforça el sistema feudal perquè torna a imposar una sèrie de pagaments que amb tot el liu de les guerres i de les desgràcies del 14 s'havien deixat de pagar. Certament, les interpretacions de la sentència de Guadalupe i les interpretacions de totes aquestes guerres remenses en aquests moments no, no tots els historiadors hi estem d'acord però sí que ens posaríem tots d'acord en que van aconseguir que remenses i senyors seguissin en una taula pagant alguns van aconseguir la llibertat després sabem que alguns van optar per no pagar, van aconseguir la llibertat conservant les terres que era la clau i, per tant, els remenses van passar a ser propietaris de les seves terres. I quan a vegades per aquests territoris d'aquí veiem aquests grans masos que ens diuen són medievals, sí, l'origen és medieval, però en realitat és a partir de Guadalupe, a partir del 1486, quan ja se'ls han reconegut les propietats, quan comencen a construir cases amb pedra bona. Perquè abans les cases no eren seves. I els remenses acaben. Certamés, estic d'acord amb l'alcalde. Si no t'es fossim a França, aquí tindriem unes rutes remenses a per tot arreu. Eh? Perquè és veritat que és un dels casos que eh, no, no l'hem sabut vendre, no hem volgut, no ens ha interessat, l'hem mm, utilitzat de maneres diferents. Jo a als alumnes els dic, no som historiadors. no eh, hem de el que va passar. I tothom tenia raó. Eh, o tots, eh? És a dir, hi ha ramencses que segurament ens agradarien més que altres. Hi ha remenses que van ser realment molt rics i que van aplicar la servitud, que és un concepte una mica complicat. Tu demanes la llibertat mentre tu tens a un a qui tu no li reconeixes la llibertat. Eh? Però hi ha molts remenses que eren nosaltres. Torno a dir, eh? tots els que hem nascut o som de família de les comarques gironines eh, tenim antecedents, segur, remenses. És un dels problemes. I és que després alguns d'aquests es van enriquir molt i a partir del segle XVIII segle XIX van començar a emmidellar-se en el cas remensa. I per tant, algunes d'aquestes grans defenses dels remenses les han fet aquells que en el món medieval eh, eh, no els haguessin defensat. Per això són un exemple, i són un exemple sobretot perquè van saber organitzar-se, perquè van saber coincidir, perquè van saber construir unes mateixes peticions. I aquí sí que és un cas important. I aquest sindicat de 1448, que no ho he dit, és l'únic document català que està en aquest registre. L'UNESCO té, saben, eh, reconeixement d'edificis, reconeixement de costums. N'hi ha un, el Registre del Món, que és documents escrits. L'únic document català que hi ha en el Registre del Món i dels pocs documents europeus és el sindicat Remensa de 1448. Hem de valorar les remenses, sens dubte, són el nostre origen, eren tots els habitants d'aquests territoris. Tots eren bons, no. tots eren dolents tampoc, eren com nosaltres. Uns pensaven d'una manera, uns pensaven d'una altra, uns vivien d'una manera, uns vivien d'una altra. Però sí que tots van coincidir en aconseguir la llibertat. Gràcies. Aquesta era la xerrada que va fer Rosa Lluc Bramont, la professora d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona, a l'Església Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles, abans d'ahir, aquest divendres 29 d'octubre. I els àudios que heu escoltat també eren lectures d'alguns d'aquests plafons, d'aquests panells, de l'exposició Remenses, la lluita per la llibertat. Una exposició que en principi es pot veure fins al dia 1, així és que potser demà, abans de que desmuntin eh, tota la parada, doncs la podreu veure aquí a l'església de, de les Planes d'Hostoles. I després, com que és una exposició itinerant, si volguéssiu també la podreu veure a Amer i no sé si després anirà fins a Sant Feliu de Pallarols. Aprofito per dir-vos que la música que he editat per fer aquest muntatge correspon a Jordi Savall i al grup Esperion 21. Jordi Saball és el mestre del violoncel i la viola, un estudiós de la música antiga catalana i mitjaval, i també, per altra banda, el grup garrotxí i gironí, Brunzit. Brunzit. <'a> Precisament estem escoltant Bronzit, ara mateix, de fons. I, doncs, ja que hi som, aprofito també per recordar-vos que la primera temporada de l'Eco de la Vall, al 2019, el programa número 13, ja vam parlar dels remences i van fer un monogràfic ben complet amb altres lectures d'una exposició... Uh, molt completa també dedicada als remenses que l'any 2000 es va fer a la Vall d'en Bas i que va publicar un llibret de l'exposició doncs, ben, ben interessant i, i ens va servir per, per fer aquest primer monogràfic. Així és que si mireu al podcast del programa, l'Eco de lava.RG, l'Eco de lava.orgG trobareu tots aquests programes de la primera, la segona i aquesta tercera temporada. Passen 9 minutets de les 6 de la tarda i aquest ha sigut el programa d'avui. Uh, us deixarem amb la repetició d'aquest muntatge per qui no hagi pogut arribar a les 5 i vulgui, doncs, escoltar-lo sense uh, perquè també té la seva funció, la FM i, per tant, fem una repetició d'aquest programa a continuació i un servidor torna el proper diumenge que ja serà 6 de novembre, el primer diumenge de novembre, amb un nou programa, una entrevista, en fi, encara no està, no està decidit, que és el que compartiré, però us espero en qualsevol cas a la sintonia de, de Ràdio Les Planes. Moltes gràcies per acompanyar-me, moltes gràcies per deixar-me que t'acompanyen. Fins aviat! Eco de la vall arrobes a